No tak jo, tak vás vítáme u třetího dílu Autorádia. Proč se to vlastně jmenuje na Autorádio? Protože to můžou lidi poslouchat v autě. Myslíš? Jako podcast. Já nevím, já si myslím, že to by mohl být jeden důvod, ale jestli to s tím autem má něco společného no, já nevím. Není to nějaká přesmyčka nebo něco takového? Jako Autorádio? Jako pro autisty? Já nevím, no. Že bychom vysílali. No a nebo, nebo a co to rádio potom, jestli je to rádio, víš? Mm. Jestli to neklame tělem, že ty věci nejsou nikdy s tím autismem, jak se zdá, jestli to není tak, že to auto rádio je o těch autistech a o tom mít rád, a že to vůbec není v autě a vůbec to není o rádiu. No jasně. Jedna věc, o které si chci povídat hodně, je um, to, kam se lidi vlastně obracejí ve chvíli, kdy třeba ty rodiče zjistí, že mají dítě autistický. Mají podezření, oni to ještě nevědí, a oni se obracejí na ty různé instituce, že? A oni většinou ještě nevědí, kam, takže je někdo, kdo většinou to řekne poprvé, že si to myslí, že to tak je. No ale pak oni, když to zjistí a projdou celým tím šíleným šokem a tím levším, protože o tom nic nevědí, tak se začnou obracet na ty odborníky. A to mě hrozně baví, protože když takhle vyrazíš za hranice České republiky, což je třeba hodina cesty autem, anebo to uděláš na internetu, což je tak dvě vteřiny, tak jako zjistíš, že je hodně dospělých autistů. A do té míry, že když my jsme vlastně poprvé dostali tu diagnózu a zjišťovali jsme co a jak, tak si pamatuju, jak tam seděli v kroužku ti rodiče, třeba 20 rodičů, a všichni zeptali a říkali, hele, a vy znáte nějakého jako dospělých autistů? Mohli bychom nějakého vidět? Mm, mm, mm. Protože ta informace, kterou ti ten systém dal, bylo nula. Oni ti řekli, jako budoucnost je nejasná, takže ty jsi nerozuměl, jestli to fakt ti vůbec bude jako žít, jako nevěděl si vůbec, co to je autismus, co to je a to, jak to vypadá. No a, a teď jako je ta otázka proti dospělých autistech. No a teď, když se začneš pít tím internetem a začneš tohle, tak zjistíš, že jich hrozně moc. A když říkám hrozně moc, tak nemyslím ani procento populace, ani 2% populace, a zdá se, že jich prostě trošku víc. A protože ne každý má diagnózu, hned a ne každý má diagnózu jakoby mm. vůbec. Jo. A, no a teď to, co je vtipné, je, že ty rodiče, když to zjistí, tak chodí za těma odborníkama. Jo. A někdy se stane, děláš to většinou ty, dělám to někdy já, že tak jako přinesem nějaký ten článek o těch, o těch autistů a eh, oni tam řeší takovýto klasický dilema, kdy ten rodič jako ten autista říká něco, co tomu rodiči třeba nelíbí, nebo mu to nehraje do karet, ne vezli ale ten odbor mu říká něco jiného. Mm -hmm. No a teď ten rodič řekne, no ale ten autista není jako moje dítě. Není jako moje dítě, jasně. To znám velice dobře z vlastní zkušenosti hlavně. Jo, jo, no, nejseš jako... jako svoje ne. dítě? No, <laughs> ještě neznám svoje dítě teda, ale co mě říkají vždycky lidi, ty nejsi jako moje dítě, no. To to slychám hodně často, to je pravda. Ale oni mě neznali, když jsem byla dítětem a hlavně oni ani jako neví. Je to možná jako zprosté nebo je to možná moc drze říct, ale myslím si, že neurotypik, ať už je rodič, tak nikdy nebude prostě vědět tak dokonale, jak jeho dítě přemýšlí, jako jiný autista. Prostě. Bude ho znát, bude ho znát líp a to ještě neznamená ale, že bude vědět, jak přemýšlí. Ale ono to není ani drzí nic prostý, ale je to tak a, a ty, ty jsi řekla krásný moment jo. a to vlastně spousta z těch dospělých autistů, a my jsme připravili nějaký video s Nikem Volkerem a čekáme teď na něj, až nám ho vystaví na web, aby jsme se oni mohli podělit s rodičema a s dalšíma tak uh, on říká, ale to samý jo. prostě lidi říkají no jo, jako moje dítě určitě není jako ty ale oni mě neznali, když jsem byl dítě no, a, jasně, a, no a, jasně jo, je to prostě taková ta jako nedůvěra k tomu nebo nedůvěra Je to taková ta nepřístupnost toho, že mm -hmm. jak prostě nevidím, co se v tom dítě ti děje, přesně jak ty říkáš, tak vlastně nevěřím tomu, co všechno se může dít, protože to, že to dítě vlastně komunikuje způsobem, kterým má nerozumím, tak to ten odborník mi říká, že znamená, že to dítě nerozumí a že to no. dítě je špatný a že to no, dítě je jistě. poruchané. A ten problém vlastně neříká, že je v té komunikaci mezi náma. Takže to, jak jsi řekla, jakože že ty lidi tě nezná, když jsi byla malá, tak to je to je jako fakt trefí. Vem si, že prostě ty děti mají určitý charakteristiky, zájmy a tak, který já třeba vůbec nezdílím. Jo? Ty děti můžou bavit vlaky, který mě vůbec nebaví. A ty rodiče jakoby těm vlakům můžou rozumět mnohem víc a můžou si s nimi o těch vlacích povídat, ale já dokážu pochopit to, proč je ty vlaky baví a jaký to je, když tě něco tak moc baví. Což zase nechápe, kolikrát ten rodič. No jasně tak, protože ten rodič to vidí jako poruchu, protože ono ještě ty vlaky a ty autobusy, že jo, to je takový dobrý příklad, to je takový zdravý zájem, ale, ale kolikrát o tom jsme se bavili, minulé jsou takový blbosti, typu kam vedou trubky. Jo. No, <laughs> Takže... jako když jsem sbírala ty sítka do odpadu jako malá. No, ty sbírala sítka do odpadu jako malá, no. Vidíš, <laughs> to je to... hodně normální třeba. <laughs> no ne, to je úplně normální. Jako, no. a, a to je vlastně na tomto legrační, že jak... Jak vlastně ty rodiče se obrací na ty odborníky, tak je to asi jako, kdyby se chtěla naučit řídit. Ale místo, aby se šla do autoškoly s někým, mm. kdo bude řídit vedle tebe, nebo se bavila s nějakým řidičem, mm. tak se bavíš s někým, kdo nikdo nikdy neřídil a řekneš mu, hele, jaký to je s tím řízením? A teď on ti nějak začne popisovat, co si myslí. Víš, začne ti říkat, mm. Hele, tam si sedneš, tam sakují 400 tam si sedneš někam. Hmm. Ale už ti neřekne, že musíš sedět za tím volantem, že za stolik to jako nikdy neřídil, jo? To je hodně přesný, A teď no. řekne, no tam máš taky jako pedály a máš tam takovou páku a máš tam takový kolo, jo. Tak prostě tím kolem se točí. Ale teď už neví, co se přesně dělá jako s tou pákou, jaký to má význam, co se dělá s těma pedálama. A pak, že tam jsou nějaké tlačítka, jako víš, že tam jsou stěrače a neví, který tlačítko je pouští, jo. A tak. Jako Tuhle absurdní situaci by nikdo z nás asi neudělal. Nikdo z nás by nešel jako se bavit no, jasně. s někým, kdo o nic neví o tom, jak řídit, jo? jen proto, že ten člověk řekne, hele, jsem odborník na řízení, jsem ta instituce, která se zabývá řízením a je to, je to porouchaný způsob dopravy lidí, protože mm. normálně lidi mají chodit, že jo? Tak. A vím si, že kolikrát i někdo, kdo má super praxi, prostě sto let s autama jezdí, tak furt nemusí vědět, jak to auto funguje. No tak samozřejmě Ještě nemusím, navíc. že jo. Protože to jako, jako možná nepotřebuje vidět. No ale teď si vím, že, že se stane to, že teď ty autisti jakoby ne ani kvůli těm rodičům, a teď to zní zase trošku ošklivě, ale je to realita. Ale kvůli těm ostatním autistům, protože je to komunita, je to prostě kultura, ty lidi patří k sobě a, a pro mnohý, jako je to revoluční zjištění, že vlastně jako nejsou v tom světě sami. Tak oni vlastně sdílejte informace o tom, co prožívají, jak prožívají, o tom, jak ty takzvaný projevy autismu, co vlastně jsou. No a... Um, my to neslyšíme většinou. No, oni to spousta lidí, ale ani slyšet nechce totiž. Proč myslíš, že to slyšet nechtějí? Protože je mnohem jednodušší říct, já to mám těžký, a nic s tím nedělat než poslouchat. Jo, to jsme se dostali do hodně, já to no, že to je hodně jinde, ale jako někdy to tak cítím. Jo, to je... na to je, to tím to je... jako nechci nařknávat žádný jako rodiče, nebo podobně, ale i já sama se s tím setkávám, prostě někdy mi lidi řeknou, že nechápou a nechtějí chápat. A to je téma, kterým bych se docela ještě vyhnul, <laughs> myslím no, si, že není brzo a vlastně i Vlastně i si myslím, že tam je spousta důvodů, které nemusíme vidět, proč ten rodič hmm. třeba jako nechce, a on třeba chce, ale nevěří tomu, že by se něco povedlo. Jo? A my jsme třeba zveřejňovali v posledním newsletteru, jak nějaký nejmenovaný jakoby odborník z nějakého nejmenovaného národního ústavu, tak tam vyhodnotil prostě rodičům, že hle, jejich dítě už se asi nikdy nezlepší a je proto potřeba ho aspoň udržovat ve stovu, jakým je což je fantastický, protože já si pamatuju, že když jsem mluvil s neurochirurgama, ukazovali mi i videa pacientů a rekonvalescence pacientů a kolik, jak velká část mozku jim chyběla. tak to je zvláštní, že ty lidi, kteří jsou ve stavu v podstatě neschopní jakýkoliv fungování, tak jakoby se vrátí do té společnosti. Ne? No samozřejmě, já jsem a... četla už knížku z roku asi 80, kde lidi neměli poloviny mozku a dělali věci úplně normálně. Takže... No, to je, to je jako... Bizarní, jo. No a teď se stane to, že to je třeba pro mě jeden důvod, proč ten rodič tomu nevěří. Jo. Ale tam, tam chápu, chápu, že je tenhle důvod, ale vlastně většina těch rodičů nikdy nemá špatnou zkušenost s nějakým autistou, že by jim něco provedl. Kromě toho samozřejmě, že se jako nemůžou asi vyrovnat s tou diagnozou a trošku to by můžou podvědomě házet i na to dítě, že to dítě je vlastně neoporuchané, Co, což jako víme, že není. Jo. No a teď, teď vlastně je to tak, že oni prostě neposlouchají, jako by, co ty autisti říkají. Protože je spousta vímův. Za prvé, ty nejsi jako moje dítě. Výmává číslo jedna. A ta se dá použít kdykoliv o jakéhokoliv Protože nikdo není jako my. číslo dva je, ale ty nemůžeš moje dítě pochopit, když za mluvíš, nebo jsi schopný jo, psát. jasně. <laughs> a je to vlastně tak, že my nejenom, že jako neposloucháme ty autisty, ale že my my je právňujeme. my mm. prostě bereme, jo, protože my jsme tak přesvědčeni o tom, že to je chování a ty v úlozovkách poruchový projevy, taky to problémové chování, jak se říká, a tyhle nesmysly, že my jsme tak zvyklí, že to je vlastně jako to, co je špatně, že nejsme ochotni přijmout, že by to mohla být komunikace a že by nám tím ten člověk chtěl jako něco sdělit. Takže ten člověk, který je schopný něco sdělit v písmu, nebo to je schopný říct, tak tomu to všechno vem. ty nejsi jako mojí tě, protože mluvíš, ty nejsi ne. jako mojí tě, protože píšeš. A dokud ten člověk není už úplně ve stavu fakt jakoby, toho, že se není schopen účastnit jakýmkoliv způsobem na komunikaci, která je verbální, tak teprve přiznáváme, že má problém. Ale zase nejsme ochotný jako se snažit rozumět jeho neverbální komunikaci. Mm. Protože my řekneme, že autisti je neverbální komunikaci nerozumějí. Nerozumějí, jasně. No. no a teď mě teda přijde, že jsou ty odborníci, že jo, který ty rodiče jako poslouchají na to, co mají dělat s tím dětem a, a, a ty autisty neposlouchají. My to známe, když vydáme jakýkoliv ten článek, tak to je úplně jako přesný. Ale v diskuzích, a teď to nám těm rodičům zazlí, ale padají věty typu pokud dokáže jsou psát věty, není nízko funkční. Kde je funkčnost? To už je další zase velké téma. No funkčnost je, když máš strojek a v něm máš baterky a dáš tlačítko na on, tak když no, se ještě. rozsvítí, tak je funkční. A když se nerozsvítí, tak je nefunkční. A... Ale je to zase ta samá věc, totiž jako kde... To, a ty, myslím si, že kterýkoliv téma otevřem s tak na narazíme. To je ta samá věc. Otázka funkčnosti. Mm -hmm. Sedí odborní který ti zvenku říká o tom, jestli ten člověk je vysoko, nízko, středně, mezi, mimo, funkční, prostě nějaký takový nesmysly. A ten problém je v tom, že on vůbec nerozumí tomu, jak to fungování funguje. Že je to tak, že ráno vstaneš, hraje dobrá muzika, kterou máš rád, máš dobrou náladu, máš dobrou snídaní, přijdeš do práce, se šťastný, všechno funguje a najednou se něco stane, něco tě rozčílí, Třeba je hrozný hluk ráno v open spaceu, běhají tam v obchodníci, něco hmm. vykřikujou a najednou prostě to přeruší a konec. Konec. Ale konec. Přijde k tobě kolega, osloví tě, a je z tebe něco to, co lidi označují jako nízkofunkční A nejsi schopný odpovědět? Jsi prostě roztržitej, mumláš, seš, seš rudej, začne ti být jako v lobě, chce se ti prostě na záchod, jako máš střeva na vodě a seš nízkofunkční. Já nejsem třeba schopna komunikovat vůbec tady v těch stavech. Že prostě, když je mi fakt takhle zlé, což už teda fakt bývá velmi výjimečně, protože si člověk musí nějak udělat kolem sebe vodní prostředí, aby se to nedělo. Ale když už se to stane, tak je fakt, že já mám hrozný problém mluvit. Jako mám? A jako normálně mluvím během dne, že jo, každý den, ale když se tohle stane, tak <kým> prostě to nejde, přesto nejde vlak. Opakuju fráze nebo prostě se snažím dostat k něčemu, co chci říct, ale absolutně nejsem schopná to sformulovat, takže Samozřejmě, já tomu rozumím. Ale směju to zase zpátky. Jo, no. že teď my si tady povídáme a ty řekneš, že nikdy nejsi schopná mluvit. No jasně. Ale nikdo ti to neuvěří. Prostě Ani nikdo ti to neuvěří. neuvěří. Protože nejradši by lidi, kdyby jim dala důkaz. No, Nahraj jasně. se na video, jak no, jasně. nemluvíš. No jasně. Ale rozumíš, když jim dáš video, jak nemluvíš, no, tak ale ona jenom dělá, že nemluvíš. No jasně, jasně, jasně. Tam prostě jde o tu každodenní zkušenost. No, no ale teď si věm, že. Že um, jakoby ty to dokážeš popsat. A pak pracuješ s dítětem, který nemluví nikdy, nebo zatím nemluví, nebo mluví málo. A ono to nedokáže popsat. Ale no, to, to neznamená, logický. že ono nemá tyhle stavy, jo. ve kterým něco dokáže, a ve kterým jo. něco nedokáže. Samozřejmě. Ty stavy má stejně jako ty. Akorát, že. Ty jsi aspoň ve fázi, kdy, a teď nevím, že třeba dokáže říct, ale dokáže na naznačit, už ten člověk předpokládá nějakou inteligenci, protože ví, že někdy mluvíš. Takže ty nějakým způsobem komunikace dokážeš říct, třeba nech mě na pokoji, nebo hmm. potřebuju prostor, nebo něco. Ale to dítě, který nemluví, to nedokáže. A do toho vstupuje ten terapeut, který tomu rodiči, ten odborník, který tomu rodiči řekne, jo, to je autismus zlý, musíš to zlomit. Ne, mm -hmm. on nemusí to vyléčit. Nebo. Tohle jsou všechno různé cvičení, které s tím dětem máš dělat, jo. A ten rodič nemá šanci poznat, kdy to dítě ty cvičení je náladěn dělat. Vůbec se bavit teď o kvalitě těch cvičení. Kdy není náladěn dělat. No jasně. A když třeba v průběhu dojde k nějaký změně. Mm -hmm. A tam nejde o tom, jestli to dítě zlomíš nebo nezlomíš. Prostě mm -hmm. to dítě najednou může potřebovat klid. Ono může pracovat mm -hmm. 10 vteřin a pak po, nebo 10 minut a pak potřebovat hodinu klid. Mm -hmm. A taky jako těch 10 vteřin ti někdy, když na to jsi náladěný, dá stokrát víc než hodina a půl, kdy prostě nějaký cvičení děláš a nechceš. No, a je to tak, a teď... Všichni ty autisti, kteří vlastně chtějí pomoct těm dětem, tím, že sdělejí těm rodičům, co prožívá a jak se cítí, tak vlastně čelí té otázce, jak jim to říct, aby ty rodiče to slyšeli. Protože oni to vlastně hmm. neslyší, My se bavíme o tom, že je rodič, který má dítě, který je autistický a ten rodič pořád vykřikuje. Jsou tady ty děti diskriminované. Má pravdu. A nedostává se jim podpory a péče. Má pravdu. Ten stát prostě na to není zařízený a, a, a neumí těm rodičem poskytnout informace, služby, nic. Ve všem má pravdu. Ale zároveň i on vlastně. Mm -hmm. Jo, ty ostatní autisty jakoby... Uh, trošku, trošku v tomhle diskriminuje, to že se podrývá. mu něco jako snaží říct hmm. a on je vlastně podrývá, jo, že oni jsou jako jenom autisti nebo že oni o tom nemůžou vědět nebo že nejsou jako jeho dítě a tam vzniká další moment, o kterým se vlastně skoro nikdy nemluví a to je ten, že a mluvili jsme o tom minule a budeme o tom asi mluvit, vždycky, protože to je zásadní v tom vztahu toho rodiče s tím autistickým dětem, je přijetí toho dítěte. A dokud všechny ty lidi v ostatní s autismem vidíš jako prostě někoho, kdo buď si vymýšlí a není porouchaný, no, nebo ně, tak jako pořád je ti jako těžký přijmout to dítě, jo? když prostě nějaký odborník je pro tebe důležitější než to dítě. A kdy ty nepoznáš jakoby, a, a je to hrozně, to si říká, je to drzí a je to hrozně krutý vlastně, jak si někdo může dovolit tobě říkat, tobě jako rodiči říkat, že nepoznáš, jak se cítí vlastní dítě. Prostě mm -hmm. co mm -hmm. to je za... Idiota, který přijde tamhle vodní koť, začne ti říkat, že nepoznáš, jak se cítí tvoje dítě. No, jasně. A v tomhle, a možná jsme to zmínili minule, v tomhle trošku, jako ta, ta tíha, prostě myslím si, že ta ochota je i v tom přiznání. Přiznat si, hele, co když to dítě komunikuje, i když nemluví verbálně, co když, já opravdu nerozumím přesně tomu, co v jakou chvíli mi chce říct a jak se cítí, ale chvíli, si to přiznáš, tak můžeš si dát tu druhou otázku a jak můžu začít zjišťovat mm -hmm. a poznávat, mm -hmm. co v dané chvíli cítí a co potřebuje, a co mu pomůže. To je hrozně opomíjená otázka určitě. Ani na žádných diskuzích ji nevídám. Ani jsem neslyšel, že by někdy nějaký odborník rozebíral tenhle směr. Protože ty odborníci tomu rozumí, že jo a teď teď já ti dám jako příklad, jo? protože. Mm, Vlastně dokud ten rodič je udržovaný v povědomí toho, že autismus je porucha a nemoc, tak jeho jako největším zájmem, ale jako legitimně, prostě, bude pomoct tomu dítě a to zná, to dítě vyléčit. A dokud prostě budou lidi, kteří mu budou říkat, že vědí jak na to, tak budou probíhat snahy to dítě léčit. Což zase, vracíme se zpátky, jo? dokud tě léčím, protože seš jaký seš, tak tě nemůžu přijmout za to, že se jaký seš, protože kdybych tě přijmul, tak bych tě nemusel léčit, léčit. a naopak bych tě přijmul a chápal bych, aha, v těchto situacích jsou obtíže, v těchto situacích ano. naopak prostě je nějaká motivace a, a, a takhle s tím tedy jako můžu pracovat. A uspůsobil, dokázal bych uspůsobit svůj život a dokázal bych vlastně, nebo náš život společně, ale dokázal bych taky díky těm, těmhle informacím poznat, který z těch věcí, kterými říkají ty odborníci, že mám dělat za terapie s svým dítětem, Tomu dítěti opravdu pomáhá ano. a který mu jenom pletou hlavu a pocity ano. a prožívání a jako smýšlení. No a um, jako, že jo, náš případ byl takový, že úplně na začátku, když jsme nevěděli, jak samozřejmě hledáš a hledáš taky like, že jo, hledáš jako léčbu, co těm dětem pomáhá, studia a tohle. No a pak se potkáš se všima těma maminkama, který. Jako normálně, když jsme šli třeba ze školky, tak maminky říkali, jo, a my dáváme tyhle kapičky, už dáváte tyhle kapičky, jo. Tak to byly nějaký super kapičky, že jo, tak eh, nepomohli, no. Ale <laughs> jako my jsme je nedávali, ale a ale těm maminkám nějak nepomohli. Ale prostě ty lidi jsou potom zoufalí. No, a pak se vytváří vlastně spousta terapií, které jsou na tom založeny a je, je, já vlastně si myslím, že dneska jsme chtěli mluvit hlavně o tom, proč se neposlouchají ty autisti, ale, ale ono to nejde jako s tom vyhnout a zároveň to říct, jo. Že jsou terapie, které jsou na tom založené, na tom jako léčení a jsou to v obrovské pasti na rodiče. Největší pas na rodiče, bez zesporu, v celém autismu se jmenuje aba terapie, aplikovaná behaviorální analýza, je to spousta lidí, mi to budou mít za zlý, ale řekněme si, proč to nefunguje, protože to je fakt největší pas, pas na rodiče a abaterapie terapie má počátky samozřejmě behaviorismu, který byl jistý profesor Skinner, ale byl jistý profesor Lovás taky. A to byl výborný člověk, který přišel na to, že když autistický tě pořádně zašikanuješ, tak třífnou později začne dělat to, co tobě se líbí. Jo? A ono teda mezi náma, když Kohokoliv se šikanovič, tak dřív a no, později začne dělat co se mu líbí, což jsou zase ty zimbardovi vězeňský pokusy, kde najednou mm -hmm. se všichni prostě začnou chovat nějak v nějakém prostředí. No a tak ten lovás no, dělal spoustu zajímavých věcí, když vymýšlel, jak by vléčil jako teotitické děti. Jo. Jeden výborný pokus byl, že to dítě muselo, když se začalo hrát na piano, tak muselo začít zpívat nějakou písničku a když to neudělalo, tak přišel nějaký trest, samozřejmě. Že jo. No, takže po nějaký době to dítě se fakt naučilo, že jak prostě brečelo a všechno, slzy mu tekly, jenže ono bylo zavřený v té kopce s těma výzkumníkama a oni to tam solili, to toho A ono se naučilo teda, že když hrajou, tak zpívá, jo. Tak to bylo výborný, halé zjistilo se, že pan na autismus existuje. No, jestli... Ale potřebovali si to potvrdit, jestli je to opravdu se Takže to samé dítě v zápětí nutili, když se hraje na piano, nespívat, ale mlčet. A když nemlčelo ale zpívalo, tak ho strašně solili, jo. A to je úplně bezvadný, že jo? Protože <laughs> je to prostě léčebná metoda, tak nám to ještě někdo píše, že by to chtěl taky zažít, ale to je prostě léčebná metoda úplně k prdu, jo. A oni to pak ještě vylepšovali, co s těma dětma můžou dělat, že jo? Tak třeba jako jaký různý tresty můžou dělat, aby je to rychlejíc odnaučili ty věci, které se jim nelíbí. Tak pro mě přišlo na to, že těm dětem se úplně nelíbí, když hodně zblízka na ně pustit něco, co je hodně hlučního. Jo, co třeba jako už úplně trhá ušní bubínky tak to jako se jim nelíbilo, a pak přišlo ještě na lepší věc, že přišlo na to, že když dají takový čáry po podlaze, takový, jakoby, jak, takový kříž tam vytvoří a do nich pustí elektřinu, a když tomu dítě trošku naperou, takže to dítě se vylečí rychleji. A na tohle přišli, no a pak nakonec byla ta slavná situace, kdy ten lovás seděl s, roz, s reportérem, je to rozhovor, který jde dohledat na internetu a, a bavil se o tom, jak těm dětem pomáhal a, s nějakým titem pracoval, už mu to jako moc nešlo a nevěděl, co by... No tak říká, a tak jsem jednu prostě natáh, jednu jsem mi lupnul za uši, jo. A v prvním momentu jsem se zhrozil, co jsem to udělal, proč jsem to udělal. Ale pak jsem si řekl, tě to projí dobro. To je hrozný. <laughs> to je fakt hrozný, ale jako fakt uhum. hrozný. Víš, co mi to připomíná? Ono se když se dělalo to, že když se tak v roce 1900 se dělalo to, že se vždycky vzal starý klavír který byl krásný. Sundali se mu všechny ty poklopy, protože byly nemoderní. A jenom se ten klavír opravil, udělám uvazovky jako rukama, opravil tak, že se na to dali nový dřeva. No, to je úplně to samé. A je spravený klavír. No a vypadá to hezky, jo? že ten jako vypadá moderně a můžeš ho dát kam chceš, prostě a tak, ale uvnitř je furt prostě to samý. No ne, tak to funguje, to jasně. jo. No. no a pak se teda stalo, že on různě pracoval s tou, s tou, s tou svojí ABA metodou, ten OAS, on ho teda hodně kritizoval ten skinner, že jo? který ten behaviorismus mu za, založil, že se mu to úplně jako nelíbí, ty metody. No ale stalo se to, že pak dělali jako různé výzkumy a, a furt to vypadalo, že ta ABA nefunguje. A dokonce v jednu chvíli do vás prohlásil, hele, není to tak, že pod um, slupkou autizmu je nějaký nautistický dítě. Mílil jsem se, tak to není. Mm -hmm. A pak se něco stalo, nevíme přesně co, ale najednou se zvedla ještě jedna obrovská studie Aba terapie, to je ta, která nejčastěji zběvá označovaná za to, která průlomová. je průlomová způsobila, že Aba je opravdu průkazná a evidence-based a tohle. Ale je tam spoustu otázek té velké studie, kromě toho, že teda byla před x lety, nebo desítka malé dokonce a kromě toho, že tam ty děti trošku řezali a občas nějaká elektrika. No ale prostě tahle studie nakonec měla výsledky, jaký měla. To znamená, funguje to a můžeš jako vyléčit autismus. Jo? V tu chvíli jeden z těch lidí z toho kolektivu, co pracovali s Lovásem, tak přišel na to, že možná nejenom autismus, a že i další věci by se tím dalo léčit, když to tak dobrá metoda. A... Jemu zavolal nějaký tatínek, který o tým je v novinách, nebo něco takového, nevím už přesně, jak se o tom doslech, že má syna malýho, který se rád převlíká do šatu. No. No to je zvrácenost. No. No, tak na ní nastoupili s tou abaterapií a trošku o tím solili. Já nevím, kolik let a kolik hodin týdně a tohle tak. No dopadlo to tak, že potom kluk, když byl trošku starší, tak se zabil, aby už to nemusel snášet. Prostě... Přeorali jeho identitu skrz naskrz, vylečili ho přesně, jak říkáš, přebarvili klavír, mm. akorát, že klavír prostě mm, mm, <laughs> jako mm, nic mm. se nezměnilo o tom, jak hrál, akorát musel rád jinak. No a perfektní je, že tenhle terapeut, který tu ABA metodu takhle aplikoval, aby toho kluka vylečil z jeho zvráceností, tak toho potom nachytali na nějakém letišti, jak se vrací z nějaký dovolen s homosexuálním prostitutem. Jo? No, jasně, no. Takže, takže většinou to bývá tak, že tyhle drastické metody šíří lidi, který uh, jako všechny ostatní označují za zvrácený a přitom jakoby se vlastně podílejí na stejné mokrou aktivit, který zvrácen vůbec nejsou, že jo? Jsou jakoby v pořádku. Ale je tam takový jako dvojí metr trošku, hele, uh, pokusný malý dítě, který se nemůže bránit versus já. No a... Pak se stala ještě jedna věc, kdy vlastně ABA je placená v Americe, v některých státech, je to obrovský problém teď v Americe, o tom se vůbec u nás nemluví, z veřejného pojištění. To znamená, pokud vy neděláte ABU a vaše dítě nedělá ABU, tak nedostanete peníze od pojišťovny, ale když se dělá ABU, má stejně autistický dítě, nebo ne stejný, ale stejně autistický, tak dostane peníze od pojišťovny. Fakt jo. No, asi. V docela hodně státech určitě ví, že 36 ještě No, to je taková jako malá zvrácnost. A teď v Americe to snaží samozřejmě v co nejvíc státech otočit, protože přišli na to, že ta úplně není tak skvělá, že jsou lepší metody a terapie a vlastně způsoby, jak pomoct těm dětem. A že stejně ty jim musíš věnovat ten čas, ale nic za to nedostáváš. No a v tom procesu toho, aby se za to platilo pojištění, tak ty rodiči samozřejmě potřebovali prokázat evidenci před tím parlamentem, takže tam vytáhali všechny tyhle různé výzkumy a a báječní věci, které mají meteorologicky řadu nedostatků, který to budeme rozebírat. No ale tak se stalo, že začala fungovat abaterapie, která je samozřejmě hrozně nebezpečná, protože přesně zcela ignoruje, co to dítě cítí, co to dítě zažívá, co to dítě si přeje nebo nepřeje, v jakém momentě žije nebo nežije, prostě co v něm je, musíš dělat to, co my ti řekneme, mm -hmm. jinak něco. A teď samozřejmě, že historicky to bylo jinak, dostaneš. A prdel, za hlavu, pustíme na tebe zvuk dáme ti 220 nebo 110 v Americe možná, ale, ale prostě dneska už to jsou jiné formy, kdy mi ti buď to odměnu dáme, nebo ti nedáme a, a další takové podobné srandy. No, ale máme i český terapie, o tom jsem teda vůbec tady mluvit nechtěl, ale protože v minulém týdnu jsme to zjistili, tak je to výborné. Je tady nějaká terapie, která se jméne OTA, OTA. O, proměn, OTA. Já se omluvám, snad to nepadne špatně. A je to terapie, která je původní českou metodou, což je úžasný, přestože používá principy, které mají svoje autory jasně dané, jasně známí a metodologie, které byly popsané dávno předtím, než autoři metody OTA, vůbec přičukly k autismu, ale oni to asi nevědí, nebo to nechtějí vědět, nebo to nechtějí vidět, takže... To je jako otázka, oni o tom napsali i nějaký práce, třeba vysokoškolský, doktorský a tak. Tak kdyby bys to někdo podíval na zoubek, jestli by třeba něco nenamítal, že tam třeba nějaký zdroj chybí, nebo není uvedený nebo nějak zkreslený. Ale to teď pomeníme stranou. To důležité je, že tahle terapie OTA byla v rámci nějakého projektu pilotního, na kterým se údajně nějak podíla i Všeobecná zdravotní pojišťovna, aby se zjistilo, jak moc funguje. A Ono teda jako se zjistilo, že funguje úplně úžasně. No, to jo, já jsem byla překvapená docela z toho grafu výslednýho. A 38% dětí, které se těle terapie zúčastnili, vystoupilo z pas. To znamená, mezi náma ty, když jsem šla, vzal, vzal si s autivu s sebou? Nebo no, mám doma ve, skříně, doma ve skříně. Máš doma ve skříni. Slyšiš, mluvím, tak. Můžu, nevíš, mám Já nevím, jestli to je stejný jako vystoupit, jako spás je, jo, nevím, že ty ne? vystoupíš třeba ze skříně a seš bez něj, on je ve skříně. Já nevím, jak si to představit, jako vystoupit, jestli si mm. z mozku něco vyndáš, nebo jako... Ne, vystoupíš prostě. Do mm -hmm. svého těla pej. v astrálním cestování. Vystoupíš prostě, no. <laughs> takže to je jako úžasné, a teď jsem se teda pídil, co je zatím číslem 38%, protože upřímně já vlastně nevím o tom, že by ve světě byla nějaká terapie, která je takhle účinná a pokud v Čechách existuje, tak je to na Nobelovou cenu. Že nemá víc pozornost, no, mě překvapilo. No, no, ne, existuje, tak teď to vyšlo, ty výsledky před týdnem, tak možná už to posílá někdo do Stockholmu, ale víš, že teď ten Bob Dylan, jako vím, že není za lékařství je to Nobelová cena <laughs> je, že, za literaturu, ale on je trošku naštvaný, že si ho neklimi už před 50 lety. Takže mlčí, Takže asi to nepřevezme, ale jako, kdyby se z toho dalo udělat rychle, noblovat sám za lékařství, tak by se to mohlo dát možná no, autorům týmezory no. OTA. No ale, ale zkoumal jsem, co znamená to číslo 38%. Jo, a zjistil jsem, že po dobu 24 měsíců sledovali 8 dětí. Ano, 8 dětí, to je veliký reprezentativní vzrok, ale pokračují. Je to věda, je to vědecká metoda. Takže 8 dětí. No nech, je, je, je, je, to, je, to, já to no, netvrdím, jasný. že je to vědecká metoda. No, No, a teďka z těch 8 dětí během 24 měsíců dvě změnily skupinu. Což nevím přesně. Co to znamená, znamená jak změnit skupinu? No. no, to znamená, že se tam něco dělo v tom experimentu, že se s tím něco hejbalo, takže vlastně není uvěřitelný. No, a potom se teda zjistilo, že je výsledek té studie, který tam vyvěšil, potěch obrovský logo ZP, asi 100x100 metrů. No, a teď se zjistilo, a ne neví se, kdo to vyhodnocoval, tu studii, že tam nikdo není podepsaný, asi to zapomněli, tak tak, Ale to je jako drobnost. Jo? Tak to fungovalo takto: vyhodnocení, že sledovali různé oblasti chování, a pak ten terapeut, který podával tu intervenci, si napsal k tomu, co si on o tom myslí. jo, to vyhodnotil. Takže řekl: Jo, pracovali jsme asi 4 měsíců a já vidím, že dítě je uzdraven. Jo? Což teda většinou to bývá tak, že to hodnotí někdo jiný, než ten, kdo to provádí. No, to... Čistě proto, že kdyby tam třeba byla nějaká subjektivita, já neříkám, že tam je, ale kdyby tam nějaká vloudila, víš, tak rozumíš, <laughs> je to takový divný. No a pak ještě jsem na to koukal, které oblasti se hodnotili a jak se mi tam čet zhora dolů, tak ani jedna z nich se netýkala autismu. Co bylo za kritéria? Já, no to, to nevím, že jo, tak ono to bylo tak, že hodnotili různé oblasti, což byly prvky problémového chování, což taky A znamená. Také problémové jasný. chování, jo. No? no to je to, co tebe štve jako terapeuta, že to dítě dělá, nebo to štve rodiče. To je problémové chování. Pro tebe je to problém. Neoprodi, že to problém. No a pak se zkoumaly vlastně komorbidity, což jsou jevy, které jsou přidružen k autismu. Že třeba když se bavíme o tom, že autisti nerozumí emocím, tak to není pravda. Mm. Je to Alexitým je, což je komorbidita, která se vyskytuje u autismu, ale nejenom u autismu, je poměrně velkým číslem zastoupena i u běžní populace, ale potom i u dalších lidí, kteří mají nějaký Pozměněný vnímání mm. pro mě. Jako, řekl, jako problém, problém rozeznávat obličeje. Jako problém rozeznávat obličeje, přesně. Tyhle věci. No, takže se vůbec neskomal autismus a zkomalili se tyhle problémy vychování a tak. No, a teď ten terapeut, jako to dítě, sledoval 24 měsíců a po 24 měsících, on řekl, že vidí zlepšení v tom. Terapeut řekl, že a jak často toho to dítě? Ale to, to nevím, no, tak třeba týdně nebo něco takového. No. To nevím, to bych hál, no. ale prostě viděl zlepšení, jo. No a tak na základě teda o tohohle víme, že 38% dětí vystoupilo spas. Což je fantastický, protože já jsem se nad tím trošku zamyslel, jak funguje ta metodologie. A říkal jsem si, jestli stejnou metodologií by se dalo dosáhnout i lepších výsledků. že přece jenom je to trošku to prostě otvírá to dveře někam a... Ty se mi směješ, ale já to myslím vážně. Já si myslím, že teleshopping. Já si myslím, že, že to... ono to, on to asi je trošku teleshopping. ale bohužel jako osudem malých jako dětí jo. Ale já si totiž myslím, že za použití stejné metodologie, která byla zveřejněna minulý týden, jo, to znamená třetí, čtvrtý týden v říjnu, za použití stejné metodologie já dokážu 100% dětí, aby vystoupilo z to znamená, necháš mě provést tu intervenci a necháš mě ji vyhodnotit. To dokážu asi taky, no. Tak teď je otázka, jestli bychom neměli jít za VZP, jestli z toho nebude nějaký peníz. No, ale to, jakoby, tohle samozřejmě je nějaká sranda, o který si povídáme. Nechtěl jsem jako moc dlouho moc se jako u ní držet. A ta pointa toho je, že prostě jsou různé terapie, které nemusí být úplně prospěšný těm dětem i u nás, v našich končinách. A že ten háček na toho rodiče je v tom léčení. Že dokud ten rodič léčit. věří, léčit, mm. jo, že dokud ten vě rodič věří, že to dítě se potřebuje vyléčit, tak je tam ten háček. A já vysvětlím hned, proč je tam ten háček. Protože to, co jsme řekli na začátku, je, a může to znít všelijak, ale prostě je to pravda, neautistický rodič má problém porozumět autistickým dítěti. Ten problém cítí. Je to prostě... Není to porucha v tom dítěti, ale je to porucha v kvalitě no. komunikace mezi těma dvěma. A do toho přijde tenhle odborník, který toho rodiče uvaří na kyselým zelí, protože řekne no a to je proto, že. A teď začne vyjmenovávat situace, který dítě no. prožívá a čím jsou. Hele, takže jo, takže... Um, prostě protože třepe ručičkama, tak vám nerozumí. Nemluví, protože třepe ručičkama a tím zaměstnává mozek. To jsou věci, které jsem všechny slyšel a rozuměl. Jo? Nebo, nebo prostě dítě křičí, protože to je kvůli tomu autismu. Jo? Nebo prostě všechny různé věci se, se jako válí na autismus. a strašně lehce se na tom ten rodič uvaří. Ty největší perličky, co jsem slyšel, byly nemůže mluvit, Protože vtáčí nožičky a protože vtáčí nožičky, tak nedosáhne jazykem na patro a proto nemluví. To je to četla. <laughs> Další, a to ještě, to ještě je perlička, jo? ale jsou rodiče, kteří tohle si poslechnou, uvěřej tomu a výsledky je, že dítě odvedou do je operativního prostředí. To neskutečně. No ne, jim to řekne někdo, kdo je tady považovaný za odborníka. Takže dítě odvedou do operativního prostředí a nechají mu takovou tu uzdičku pod jazykem vyříznout. Počkej, jako fakt? No to není for. Počkej, <laughs> to není možný. No tak to, v takovémhle prostředí mi tady v žijem, jo? Výsledkem je, že dítě stále nemluví. No, to jen, je. Protože jazyk, jako není to, není to problém v tom, že by jazyk nedosáhl na patro. Je to problém v tom, že odborník... To jako nemůžu si nerozumit. šáhnout na nos, tak došáhnu, tak si stoupnu na židli, abych dosáhla, jako... Přesně tak, <laughs> To je, úplně, <laughs> to je to samý. No, je to úplně to samé, ale takhle se v Čechách jako léčí autismus, Takže hrozně rychle se uvaří rodič i na dalších věcech a já jim říkám karetní triky, jo. Je to ale hrozně jednoduchý, protože ten rodič tomu dítěti jednak tolik nerozumí z povahy té věci, že se začíná chovat tak, jak on nečeká ale i protože ten rodič vlastně nezná jiný autistický dítě. Zná mm -hmm. jenom jedno autistický dítě, tak on vlastně neví, co ty děti jako umí nebo neumějí. a všichni ty doktoři mu řeknou, je to strašný, hledejte si ústav, diagnoza mm -hmm. s otazníkem. A v tu chvíli ty fakt máš pocit, že to tvoje dítě je porucha, na nic nedovede. Ale ono tak není, a ty děti dovedou spoustu věcí, jako by už tak. No a teď ten terapeut si je vezme a něco je jako by naučí. Prostě dá do situace, ve které ten rodič brutálně zdrcený Tou novinkou té tí diagnozy, tím, jak je mu sdělá, těma okolnostma, prostě vidí to dítě jako, že nic nedovede a ono najednou něco dovede. Mm -hmm. Jo, typicky jede se na nějaký pobyt a to dítě jde ven, zatímco ty si povídáš s těma odborníkama, tak dítě vezmou asistenti ven. No, dítě to zvládlo. Vidíte, když to dělá odborník, ono to zvládne být chvilku bez vás, jo? ten rodič, to, ví, to není o tom, že by to za on se bojí to dítě, že ho pustí, no, protože najednou ho má strach, drží se ho blízko, <coughs> ale barovej trik se poved, jo? Druhý barový trik jsou <coughs> různé takový nácevěky, kde hovadiny, jo? vezmeš koníka a, dáv, a dítě musí s ním jako zajet podle vzoru terapeuta nebo podle videa do hrátky, jo? tak prostě, hele, Zvládlo to po 15 opakování jako hmm. věc s koníkem hrádky. Tam není problém, že by to vůbec nikdy to dítě nezvládlo. Tam je problém, že to dítě nikdy neví, proč by to mělo dělat. Proč by to mělo dělat? A proč ten terapeut dělat? to ani nepochopí, ten terapeut mu to ani nevysvětlí. Ale je to tak, že pokud vy nevíte, proč byste něco měli, chtěl, měli dělat nebo chtěl dělat, někdo vám to 15 krát ukáže, tak možná už si přijdete fakt jako, že on je nebyl, ne vy. Hmm. Prostě mu tam tím koníkem jako zajdete. Hele, ale to je. Hmm. Víš, dítě dělá pokrok, ale to musíš trénovat. Musíš to trénovat. A už zase se dostáváme k tomu, co jsme říkali na začátku, že najednou to dítě je do něčeho nucen, hmm. a teď bude tyhle debility trénovat for dokola, bez ohledu na to, v jaké je situaci, jestli zrovna mu to může jít, nemůže jít. Ale hlavně, my to dítě nutíme opakovaně vykonávat aktivity, které zcela postrádají smysl. No, určitě. Kdybyste udělal v zdraví od dítěte, Všichni odborníci se shodnou, že je to týrání. Na zdar. týrání, nesmíš mm -hmm. to dělat. Ale u autistický dítěte je to terapie. Jo? A, a, a to je taková jako vařená nudle, jo? protože když se, to, když se to daří, odborník odborníku řekne: No, super, vidíte, trénovali jste to, daří se to. Jo? Když se to nedaří, no tak to není o moc těžší, tak ten odborník řekne: no, tak musíme zkusit něco lehčího. Nepůjde koník do hrady, ale pojede koník jenom po koberci. Nebo jo, prostě nahrajte jiný videa, nahrajte jinak. Ehm. Nesmysl jo, je to velká prostě, je to velká pás. To jo. No a další past je, že ten odborník jakoby vyzvedává svou autoritu. A dělá to tím, že jakým skromným způsobem vyjádří, že on má nějaký klíč k tomu autismu, který nikdo jiný nemá. Používají se proto formulace typu já jsem si všimla, já jsem zjistila, já jsem vymyslela." A to vlastně působí na toho rodiče jako Ježišmarja, v na tom fakt a ona ještě mm -hmm. toho vymysla a ono to zase funguje. Jo? Mm -hmm. a jednou z těch oblastí, která se v Čechách často používá, video, trénink, interakcí. Nebudu mluvit o o historii, bylo tak, že nějaká maminka natáčela dítě, Dítě něco dělalo s kostkama, pak mu to ukázalo, dítě to začalo opakovat, prostě mamika říkal, aha, nevím, jestli zatím něco je, nebo není. Přišel terapeut a řekl, jo, to jsem vymyslel já. A, a teď bylo akorát potřeba najít nějaký certifikovaný systém, že jo, což byl uh, Video Interaction Guidance, Video Training Interakcí, který jako to zaštítí celý, že to je jako nějaká odborná metoda. No problém je v tom, a dokonce to ví i Národní ústav, mě to překvapilo. Věřila bys tomu? Tak problém je v tom, že um, existuje něco, čemu se říká video modeling. A bylo to už hrozně dávno, jo, fakt dávno sami dětí s autismem. Je to normální projekt, který se používá vůbec předtím, než tady v Čechách ty lidi se s tímhle setkali. Jo. No ale, ale zase prostě. A teď teď rodič prostě dělá video modeling, který dělá špatně, protože někdo to naruboval nějakou jinou metodu, což je video interakcí. A ten rodič dělá s tím dětem zase něco, co to dítě vlastně neví, proč by mělo dělat, mm -hmm. a jsou to blbosti. A točí se v takovém bludném kruhu. Ten bludný kruh má jeden následek. Zatímco zdánlivě to zabírá, protože, jak jsme si řekli předtím, prostě spousta z těch dětí, ale jsou i autistický děti, kteří to prostě dělat nebudou, protože to nemá smysl. Mm. Ale spousta z těch dětí prostě tak, rodiče rodič je veselý, je šťastný. Většinou je to tak, že během té doby té diagnozy se trošku vzdálí to dítě s tím rodičem. A... A ten rodič by chtěl ten vztah jako dostat zpátky. Ale to dítě taky chce ten vztah dostat mm. zpátky. To jsou prostě keci, že děti nemají emoce. Oni touží potom být jako s tou rodinou, že jo. No a teď to dítě vidí, že když něco dělá ten rodič je šťastný, no tak mu to zopakuje. No, vlastně. tak. no a najednou vlastně vzniká nevím, že to dítě se lepší. Už to dělá, už to zvládá ty terapeutický metody, už jde nahoru. A to je jako ta ultimátní past na toho rodiče, do kterého jde zavřít, ale vzniká ten druhý problém, že nejenom že se nelepší to dítě. Ale horší se ten vztah mezi tím rodičem a tím dítětem, protože uh, ta komunikace mezi tím dítětem a tím rodičem to dítě vlastně zjistí, že k není žádný klíč, že je nesmyslná. Mm, ten... Já tady vědu s koníkem do ohrádky a maminka prostě pláče radostí. Mm. A neví ani proč, no. Ale když já vyjdem na sluníčko a já vidím duhu a začnu skákat, třepat ručičkama a řvát, Jo, no, prostě, mami, podívej, jo, je to neverbální dítě, tak volněři vám podívej, a ale, ale říkám, hele, duha, mami, podívej, tak máma ke mně a že tiše, tiše, dej ruce dolů, tiše, mm. tiše, nehuč, nehuč, dám ti obrázek, když nebudeš učet. Jo, takže proto dítě, ta komunikace s, s tím rodičem začne být nepochopitelná a do jisté míry vlastně děsivá, protože proč nechce ten rodič, abych byl šťastný? No ten rodič pak to dítě ani nezná. No, ten rodič nemá no. šanci, on ten terapeut no. mu tu šanci nedá, že jo? protože ten terapeut toho rodiče táhne na té jak na provázku, na který mu napíše lihovkou naděje a říká mu: Jde to nahoru, dělejte to furt. Takže ten rodič to dělá furt dokola, protože jsme si řekli na začátku, že nemůže porozumět tomu dítěti. Ale jak to dělá furt dokola, tak se tomu dítěti vzdaluje, protože to dítě kdykoliv chce s ním sdílet to, co ho zajímá a to, co je upřímný, tak přijde trest, mm. přijde absence odměny, přijde to, co ty terapeuti, tějí, to. Oni neřeknou, hele, dítě má že toho ženu. oni řeknou, hele, vidíš, jak křičí, těma, jak křičí mává těma hmm. ručičkama, to je ten autismus, toho musíš odnoučit, jinak ho nepřijmou ve školce, nepřijmou ho ve škole, nebo mít kamarády, skončí v ústavu. Ale každý A jiný tím, řeknou rovnou, dejte k nám do ústavu. A každý takový self-help guide, který si dneska koupíš, tak tam máš napsaný, neměňte se pro nikoho, buďte sami sebou, jo? A teď ti někdo dělá prostě tohle, jako. A říká si taky terapeut, tak je potom jako hrozně těžký. No, ale je to, je to jako ultimátní past na toho rodiče. Jo? A teď, když jsme to celé takhle popsali, tak jako nemůžeme to ukončit teď a říct těm rodičům, utopte se v tom, jo? Ta dobrá zpráva a opravdu nadějná je, že existuje cesta ven, jako fakt, jo, je tam ta cesta ven. Cále a ta cesta ven je zase tam, kde jsme začali na začátku. Mm. Jako je někdo, kdo tu situaci zná, je někdo, kdo řídit umí, je někdo, kdo ví, že to není o tom, že jsou tři pedály, a že některý je potřeba šlapat v nějakých chvílích, některý potřeba ubrat v nějakých chvílích. Jo, že tam nějaká spojka, že prostě. Že k něčemu slouží. Který lidi by to mohli být? Já. <laughs> <laughs> ne, jako my, ne já. Eh, no, překvapivě to jsou ty lidi, kteří. jsou autisti, kteří vědějí, proč to tě když jdou a třečí rukama, kteří vědějí, kdy je to projev radosti, kdy je to projev hladu, kdy je to projev trápení. Jsou to lidi, kteří můžou být i dospělí a třeba furt mají eh, jako násilné sebepoškozování. Prostě jsou to lidi, kteří v dospělosti tlučou eh, v koupelně hlavou vozem a eh, jako jsou takový... Byl o tom článek nedávno, kdy o tom mluvila nějaká dospělá s autismem, kdy se jí tohle stalo, když dělá rozhovor o tom autismu a mluvila jo, jo, a říkala, to, to, jak, to jak, jak, jak vlastně na tom není tak špatně. No a skončilo to tak, že měla meltdown mm. a zaběhal do koupelny a oni furt natáčeli, že ona tam tříská hlavou o tu zem a oni furt natáčeli ale uh, prostě s některýma, pro některý lidi se nejde vypořádat s některýma typama toho, toho přetížení jiným způsobem. Jo? Vždycky se najde někdo, kdo bude rozumět tomu, co to dítě prožívá. Ale přesně tak, vždycky, vždycky, vždycky se najde někdo, kdo bude rozumět tomu, kdo to dítě prožívá. Ale teď je ten problém. Prostě nebude to ten, od koho to chceme slyšet. Takže buď uh, budeme věřit tomu, kdo si tady říká odborník. A ten nás uvaří, kdy bude chtít na suše nudle. A bude to tak, že čím to dítě je starší, tím méně mu to bude fungovat. A jakmile to dítě dostane do nějakých 8-11, prostě jakmile bude trošku větší, ono z toho bude vyrůstat a už nebude chtít dělat ty nesmyslné věci. Mm -hmm. To je jedna věc. Druhá věc je, že jako dítě není robot, jo? Dítě není robot na dálkovou vysílačku, kde mu může říct, hele, oběhni 10 kolaček, dí dole, vadí doprava. V těch dětech to zůstává. Vstane. A je to poškozený vztah mezi dítětem a rodičem, který jde vždycky rehabilitovat. Není to prostě konečná. Mm. Ale je to těžký. A každý mm. ten moment, kdy podlíhám tomuhle falešnému odborníkovi, je to těžší. A bude to těžší, protože to dítě se tomu rodiči vzdalo a ta důvěra bude trvat hrozně dlouho, než se znova vybuduje. Ale existuje naděje. A ta naděje se jmenuje autisti. Ta naděje se jmenuje... Budu poslouchat těm lidem, který prošli, zažili a rozumí tomu, proč se tě chová. Protože oni se tak buď chovali v jeho věku, anebo se tak chovají i dneska. A budu se jich ptát, pokud mi budou chtít odpovídat, protože um, jsou autisti, který chtějí, a jsou autisti, který nechtějí, a taky um, ty situace jsou opravdu jiné. Nejsme každý stejný. Přesně tak. A jako nemyslím si, že, že většina autistů si, jakoby. Klade za cíl být nějakým terapeutem, jo. Ale a, prostě naslouchat těm autistům, ptát se, kde budou chtít odpovědět, ale naslouchat jim. Prostě dneska už těch autistů, co to sdělují, co o tom píšou, nejenom co se děje, proč se to děje, jak se to děje, co to spouští, co se s tím dá dělat, co potřebují, co nepotřebují, co jim pomáhá, ale i jakoby jak z těch situací ven, hmm. jak těm situacím předcházet. Těch jsou mraky. A je spousta článků přeložených na webu, z. Na mým webu, Můj autismus nebo na našich webech. Nebudu to už opakovat. No, jasně. A tam ty články jsou. Ale teďka je na tom rodiči a je to hrozně důležité. A my se vlastně obracíme teďka, už teď vidím, že nás týkají poslední čtyři minuty, ale je na těch rodičích, je na nás všech rodičích, a i vychovatelích, a i učitelích, a i dalších. Aby jsme přijali to dítě, pochopili, že mávání ručičkami jako není špatný, a aby jsme dokázali přimout i to, že opravdu možná ty odborníci nám nedokážou k tomu říct tolik a poradit tak dobře, i když na nás to tak může působit, a my jsme vysvětlili hmm. proč. Jako ty autisti. A že jedinou skutečně cestou ven, která pomůže tomu dítěti, Protože ono začne se cítit jako příman, začne se cítit, že ten rodič ho má, má rád, začne cítit to, že ten rodič začíná rozumět těm situacím, jestli je šťastný, jestli je naštvaný, jestli má hlad. Prostě začne cítit, že tyho potřeby mají odezvu a začnou být saturovaný, prostě dokáže naplnit, tak začne být šťastný a bude šťastnější čím dál tím časí, a bude šťastnější ve vzájemném vztahu s tím rodičem. Takže lidi začnou být šťastnější vzájemně, ale už to nebude přes nějakého prostředníka. A to je. Ta cesta ven z toho. No a tak to je, takže, takže já jako chci končit nějakou pozitivní tečkou. Takže cesta ven existuje, poslouchejte autisty, snažte se fakt zjišťovat, co ty děti cítí a co necítí a, a snažte se k tomu přistoupit. Ne s kritikou vůči sobě. Prostě je to situace, která je těžká, neznámá, neopisáná. Ne s kritikou vůči sobě, ale s tím pocitem, že mám příležitost teď něco změnit. Mám příležitost něco zjistit. Mám příležitost mít vztah se svým dětem. A já děkuji Natálce. A já děkuji tobě. <laughs> My jsme rádiu. A ty.